Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, assalatu, assalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa men vela. Allah në fal në dharojmë, dhe vëtë më pritindim dhe fal në kërkojmë. Allah në jalla jalalu ljusëm qëtë të bëqë jetë ratona, dhe të në mënsën daljë faqëbar në kjo botë. Ljusëm bë Allah në jalla wala qëtë në jabë takim të mirë mëtë dhe lëgaritë, dhe dhë ditë në takimit me zotë në jalla jalalu. Dhe të në dh për sielur mesajët e fundi që njerës të më dhejnë ilan jetë në kësaj bote. Dhe takimin e fundit kemi përmendur porosin e Muhammedi sallallahu alaihu sallam, një porosin e cila pa dyshim se nuk mund të përfundohet me një takim, por është një porosin jetësore që ka nevoj vazhdimisht të trajtoat, të spjegohet, të meditohet, analizohet e kështë më radhë. Por... Çdo kujt i mbetë që të vazhdojë më tutje me meditimin dhe analizat rreth këtyre porosive. Ndërsoni se do të vazhdoj më tutje me lenë Allahu të më ndënuar me porosin e njeriu të më të madh në këtë umet, njeriu më me vlerë në këtë umet pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fjala është për Ebubekrin radhiyallahu anhu, këtë njeri të madh Këtë shëqruës dëvaçdushëm të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem Njëriut për të cilin Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem Tha se atë qëfar a i bëri për këtë fej Nuk mund të ja kompenzojmë në kormë këtë botë Por atë i Allahu gjallavle ja kompenzojmë ditën e gjykimit në ahirat Njëriut cilin nuk kërsehu asë jetën e ti, asë familën e ti, asë pasurin, asë asëgjë Asëgjë nuk kërsehu që tjetë në shërbim të Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe kësa i feje Andaj kemi njëvoj që të njihën me këta burra, me këta njerëz Me fjalët e tyre, me veprat e tyre, sielët e tyre, me jetën e tyre në këpërgjësi E bubekre është u dheci i pari muslimanve pas Muhammedi sallallahu alaihi sallam Dhe aju shpalë si i tilë si u dheci muslimanve me koncenzusin e sahabeve te ansarve dhe muhaxhirve nuk e kundërshtoi askush udhëheqjen e Abu Bekrit. Të gjithë ishin të pajtuar nga se e kishte përgatitur përpara Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që me një pajtueshmëri të tillë dhe me lehtësi muslimanët ta pranonin si udhëheqës pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qase nuk është lehtë me pranudi kënd udhëheqës pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur dhe t'i udheqë? Kur dhe t'i mësën atë ta masë? Muhammedi s.a.w. Por Muhammedi s.a.w. Si kur që dini, në rast të smungjës, e, e vendost të Ebu Bekrin që t'i prinë musliman dhe namaz. Andë e aqë i prinë të musliman dhe namaz ishte një shaj se, kjo dhe tjetë aqë që të t'apason të Muhammedi s.a.w. dhe në rast të tjera e afran të Ebu Bekrin, do tëtë të për të japë shane se kjo është aj që do të vazhdojnë me të utje me udheqin e muslimanve. E bubekri ka udheqin musliman dy vite disa muaj dhe kone padushim, dha, në kone ti pa dyshim i e në bërë të arrituat të mëdha sukseset të shumëta në rafët të ndryshme. Por edhe kjo ishte njeri dhe i erdi vdekja. Në moment e vdekjes Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu La disa porosi Disa i ala vajzës Ati ajshës radiallahu anha E disa porosi i ala omerit radiallahu anhu I cili do të pason Të Ebu Bekri në udheqën e musliman Në ndua që të shkupës disa porosi Që i ala omerit radiallahu ta'ala anhu Para se të vdiste Ebu Bekri Si kurse është resmetuar Se e kaftuar Omarin radhiyallahu anhu dhe i ka thën se un do ta lë ty një porosi. Nëse të pëlqen, merre. Buna më të pranoje. Çfarë i tha Abu Bakri radhiyallahu anhu Omarit radhiyallahu anhu? Çfarë i tha? Tha inna lillahi amalan bil leili la yaqbaluhu bil nahar wa inna lillahi amalan bi-n-nahari la yaqbaluhu bi-l-lail wa inna allaha la yaqbalu n-nafilata hatta tu'ada al-fardh piyesa e parë e procesit është i thà dija se Allahu i kërkon disa punë prej teje gjatë ditës nuk i pranon gjatë natës dhe Allahu i kërkon prej teje disa punë gjatë natës të cilat nuk i pranon gjatë ditës Dhe dije se Allahu nuk ti prënën në filet Deri sa ti mos ti kryesh si duhet farzat Kjo është pjesa pare porosis Pasta i tha Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu Tha dije se peshorja dit në gjykimit bëhet e rënd Për aqë sa ti e rëndon dhe e peshon dë vërtetin këtë bot Do të të sasht me vler dhe me pesh dhe me rëndsi dhe sa ti në këtë dëbot të vërtetës i e ja për parsi, për a që rëndohet nesër pëshorja e pumët mira. Dhe thëtë dhije se gjdo kuj që i lehtohet pëshorja koptim dënimit, ditë në gjykimit, kjo është për shkak se aja ka marrë me lehtësi, jo me serizitet dë vërtetën këtë dëbot. Thëtë dhije se Allah i manuar kudo që ka përmendur në dëshkimin, a fërti e ka përmendur shpërblim që besimtarët jetojnë mes frikës dhe shpresës. Kjo është një nga porositë që Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ila pas vetes. Ila Omerit, por sikur që po evrin nuk kanë të posaçëm por Omerin, por është një porosi e një niveli të madh lënë Ummet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë mund të veçojmë nga kjo porosi të ndërveprer? E para është Se Ebu Bekri, po i thotë Omerit, rradi Allah anhu, dhe për mështi të gjithë muslimanëve, se një si muslimanë duhet të kemi të regulluar jetën tonë. Sot përshamë sot lidet për e, ruajtin e kohës, sot lidet për menagjimin e kohës, sot lidet sot për agendën që duhet me pasë njëri gjatë ditës, planifikimin jetësor, planifikimin ditëtor, sot shumë lidet për këtë qështje. Nështë shikonë, në atë kohë i ka thonë, E bubek rradi lanë kur s'ka pas, shkenca të menagjimi, të astruet, e s'ku e s'ka pas, a zë, i ka thënë dhije se Allahu i kërkan do punë për te gjaditës, mos i shty për natën, se natën se kan vleftë në ty natën, se kan, andaj, kryje gjdo punë kohën e vetë, me një fjalë, mos i shty punë të mira, me një fjalë, mos i shty punë edhe obligime që i ke, sa ka prej punë vetë mira që na përsham duhet me i bësatë i themi se hajri shala shkojësë dhe bëjnë esërë atërën dhe kësu kriot një kaos njëtën tonë në garkonëm ligimin, në garkonëm punët pasaj nuk dim ka të janë gjesim përndaj besimtari duhet që me dit qka duhet me bo gjatë ditës e qëfar duhet të bënë gjatë natës si duhet me kalu ditën e si duhet me kalu natën për shambu dësad ka qelë sabahu hamdune falem sabahun për fillon dita arej Qka ke planifikua sët nga punë të mira me bo? A ki planifikima, po qka të vjenë përru dhe të i bënë? Qka ke planifikua sët në mësu për mësimeve, për shambull, me nëzu kuran, me nëzu në një hadith, me nëgju në një gjerat, me nëzu të qka të dëbëshme, qka do qoftë? A ke plan saktuar që duhet sët me realizu avnë? Planifikimi ditori besimtarit, për shambull, sët, është e ejnë të Earth... Sëtë, unë e kom plan që mas me mëmëzun akshami, pa i krysht të punë. Nja, du, tëre, këtër, përpës. Planifikim. Dhe nuk e shtuim për natën. Gase pasat bëja akshami ka pun tjera pas e besimtari, ka obligime tjera. Dhe regullim jetët, shë në bëndë gjithë, mund të jemi, të jemi shumë më të gajtëshën për të akimin me allonë të bare këvëtala. Kasë të të nërolazër, njerë nuk kam e din kur ka me vdekë. Apo? Wallaj nuk tjep afat ndështo as shahadetin me e përmbyll E lere me me bo tëvbe, e me kërku halal, e me kri obligimet e kështë më rrallatër Për këtë arshtu e ka thonë pegamberin s.a.sallem Mos të vdes as kush për juve, apo për pa pas porosin të koka ati Kemi obligime, kemi borqe Nuk dit, a i din di kush borqe si të tuja që kur vdes është ti, mi laj borqet nga ismi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk jeka ja fal xhenazën e njëriu që ka pas borxhet. Tejte o ktheim borxën. Ase borxësh tiran. Normalisht në njerës, po, e dhe dhe një mënyrë që mënoi për borxh edhe më marr edhe më dhon. Mir po ai din di kush borxëse të huaja da kelon di çka caktuar që nëse vdes me ditë familjat e tu në me kiu tin në shokjutin ngusht se çitojen nëse diçka ndodh filonit filonit filon di këmborxhap. Sa na ka ndodhur që përshëmull njeriu me vdekje me arne kërku borxliu borx vet, në vetëk familja e dekurit dha ata më mohu s'na ka thon kurgjë na nuk dim kurgjë ndërsa ai s'nat ka shku kush e lon borxën atë njeriu kjo është një shembull konkret për shembë të shumtë të kaosit që mund të ndodh në jetën tëunë që na sill pasoja ditë në gjykime tapa person nga dietarata kanë thon po ti thuaj nesër kimë vdik s'kes më pas çka më shtu mu kanë rregulli kë ka. qaç se i ka sistemu punët e të jelëtën, dhe i sistemi është shumë i kërkua njëtën tonë, ta sistemujme njëtën tonë, jo të jetujmë në kaos, por gjdo ditë, për shumët si kurse, gjejmë nga njëre diso uh, porosi, për shumët, si me mësu Kuranën, ose si me mësu Hadithën, ose si me mësu diqka të saktuar, për shumët, që se tuhet, A i din 40 hadithet e Imam Nevejut përmesh, libri i vogël që ka përmbledh 40 parosit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Unë jo, shom ka dgata, e rad, me ton, mësaj, pa të gata këtë merat, apo më thon sot mësoj, apo dëshoj mësoj të vështirë. Mirë, po më thon për shembull, ndaje ka një rresht ditë më mësu, e shaj që për 3 muaj ditë mëson Arboin Nevvije. 20 ditë Nevvije apo. Më thon dikujt për shembull, a din përmesh dhëkrin e mëngjesit ndrëmjes? At she mësoi ku do lutje që do të më boi, i ka, ka bëu pejgamberit e sa Sallallahu alajhi wasallam që quhet dhikri, i, mëngjesit që është e burrë jo, e muslimanit. Jo wallahu se nisi se shtirin mësua kështu më radh. Mi pun qofse ndon kët dhikr, çdo ditë kanë një fjalë mësua, apo në një ditë mësua, në një për seri, atë që për 4-5 muaj ose 6 muaj eventualisht ti e di dhikrin e mëngjes dhe mbrëmjes përmansh dhe thua kujt që gjindesh, nuk kërvoj më lezu. E çka po kërkoj ka Nuk është dhe më rëndësi, do të them, se sa timon mend. Se du kur të mënd mend më shpejti kush më ka dalë. Më rëndësish si po e menaxhon kur, si po sistematon, si po bën po planifikim ti për mësu. Kë kem rëndësi. Isha mësimi me lezim të Kur'anit, nuk ka vështirë. Po kërkon planifikim. Kërkon që këtë punë mos më lë në për një vit. Po krye tash e kështu më radh shumë pun në jetën tonë. Kërkohet një planifikim dhe ndarje e obligimeve dhe kompetencave dhe përgjegjësive në jetën tonë. Punë të ditës, mësile natën vëla. Kryj ditën. Punë të natës që i ki, apo kryj natën. Ndodhë me pasë nga njëre shtyrje të saktuara për natët jarëzakandëshme, por kjo është rast i jarëzakandëshme. Në esens, gjdo kohë e ka obligime dhe ka, e ka punë në vetë. Apër. Si kështë për shambullë, në ka, ka nda lo gjelë në vala, Shiko, gjat ditës janë namazet e saktuara, gjat natës janë namazet e saktuara. A bën namazin e ditës me vendos natën? Nuk bën? A bën namazin e natës me vendos ditën? Nuk bën? Shiko, çka ka ndodhur Allahu xhallahu ala? Çdo gjë ka kohën e vet. Çdo gjë ka mënyrën e vet. Vetëm për të na disiplinuar nevojë që të kemi një disiplinë, një rregull ditën tonë, mos jet kaos, shkelëshka e kështu me radhë. Pastaj ka thonë Allahu Gjellewo Ala nuk e prënën në filen, për desëm nuk e krynë farzën. Qënën këpëtën këmë. Në meshtë në farzën, gjithë më këna qëka me e përmirësu, me regullu. Por një bje që, më spari, spari, ti duesh që të interesosh për obligime që ki. Para punë vëndetare. Qëka obligime jëtë? Për shemur, farzën e namazën kërë të falën e falë farzën si duhet me ato që kime cikë edhe në takimin e kaluar edhe me përkushtim edhe me regula dhe me mësime me gjitha që kanë bëjmë me farzën ose farzën a i kryjnë se duhet përndaj ka në njerës për shambull që i bëjmë në njësë pun ato jenë pun të mira për jenë vulletara, ato që jenë obligative dhe se e shë për shambull se falë gjumon Kjo ma, ma obligimë, kjo si kjo që të e po Pëndaj, kjo në mësën neve që Ne të mësojmë një dhe në tonëse Si të renditim Edhe diturin tonë Edhe vepra tonën Përshamu nga nene gjemë një djajtri Ose gjemat lijose, musliman kërë qëft Lërzan Mirët më dë punë që Apsolutesht ati nuk i duen As kush se vetë për tonë Ndësa punë të obligative që ati duen E gjemë që nuk i dinam të tonë Dhe mësënjër borë që në që e ki, mësënjër obligimin që e ki, tani qëka dhe të bakë për tira mësënjë, amë, s'pare obligimin, ato që është bashkë për ty, a që është obligativë për ty. A nuk është obligativë, për shambull, obligativë për një musliman që për shambull është i martum. A nuk është obligativë për një musliman dhe për një muslimane që të njëhen me obligimet bashk Qëfar obligime kënë dhe i grus, a i din? Fetaresht, obligime që ti ka caktua Allahu i kënë dhe i grus. Këtë barë qënë, ka me dhe vetë Allahu për to. Obligime që i kënë dhe i familjes, shukaj shuka amin obligime, s'pë thatë punë mira, obligime në dhe i familjes. Pase obligime të i gruas në i burit, a i din gruja obligime në i burit vetë? Që Allahu ka me pëjtë për to. Obligime të tu e ndë e prindve tu, a i din? A i din? Obligimit e tu janë dhe i fëqimve Obligimit e tu janë dhe i shoqëris Dhe i dhenit tënë Obligimit e tu janë dhe i Allahut E kështu mërë obligimit e një Relezoj qëtu mëse qëtu njërë Pëtë për qëtu Obligimit e tu janë dhe fëmive tu Mënyre e edukimit fëmive tu Obligimit e në këtu Timsojmë qëtu njërë Pasë të i dolim tema tjera Kërë të tema, thush, kër e gjendikon të përdo tema Shubhan Allah Po kur e rëva këtë temeve t Kura në vakti, ti me vetë për këto punë. Përndaj, në basë të pyqjes, mund është me hetu edhe njëri unëse, se qëndrenaj me këtë parosit e buvekret. Dhe do fjallë, do punë, do qështë që absolutisht nuk i përkasë në ty, as kanë bëjnë me ta. E pse për vetë? Për vetë që kësha pasë e këtë me ditë? Po këtë që për me ditë këtë e në obligime, olo një herë, mëse e obligime të një herë, në pësej e besimi njëre që është duhet, në pësej obligime që i ki farz e kështu më rratë, edhe në vej për gjithashtu. Kry i borqë që i ki njëre, e përsej punët të tjera. Ka njëre, për shemblë që, nuk e jep zëqatin që ka borqë, por jep së dha ka. Së dha ka është të mirë, po njëre duhet zëqatin me dhona përë. Falë namaz nate E pastaj i kësa baho Sabar të obligim Si dhe në sabar më falë në kohë gjemat, pastaj, E në gjemat Pastaj regulloj e qështën e Namazit nate E gjirat të tja që kanë me obligimet Gjështu me ndalesat Edhe me Me ndalesat Kanë ndalesat saktuar A që kanë të bëj me gjuhen Ndalesat saktuar a që kanë të bëj me syrim Ndërja se këtu e që, që kanë me me veshën A i kimi të regulluar këtu qështë duhet Përta i dikur është përshamë nga njerë e gjen është i përkushtuar në dhikër Dhikër është na fila Që më subhanëllë me thonë Elhamdë, a është farz? farz në ka farzë na fila është me thonë E gjenë përkushtuar në, në, në fila Ndërsa pas ata pushan gjuhën nga Elhamdullahu sallahu akbar E, e përgëjan dikan E nënçman dikan O kjo është më primarë me e largu se dhikrin me e bo Andaj Kemi nevoj për këtë regullim Shiko që farë, që farë përësia më rekullushme Ebu Bekret Që të regullim i të ndonë, të asistemuim Të dim qka prioritet E qka është pas taj e shkallës dytë E shkallës dytë, me rad Me rad Me qka më marë, me qka më kryo kështu me rad Dhe i ka thonë Dije se Allahu Gjallat Gjallahu Kudo që e ka përmen dënimin E ka përmen dhe shkoblimin për të balansuar jetë në besimtarit, po? nuk në duhet as frike të pruar, po nuk në duhet as shpres e shfrenuar, shpres që shfrenen, e, e bën një njën që me e tu, në një lojt komoditeti të pabaz, në falë Allah në eva përta, po Allah të falë, po, po a i interesu dhe në dhere me pyjtë, ku që a falë Allah, jo që do, do kujtë, ku që a falë Allah, Gjalli? Kujtë Allah uja prërënë punë në mirë Kënë Allah uja shpërbden Po në në tjetër Kënë nuk duhet me kryu një laj panike dhe frike Kënë një riu Jo, stabilizëm pasaj me, me shpres Po, Allah uja një vej për të mirë 700 fesh e shpërbden Kjo shpres Apo, Allah uja zë gjallë I ka e kandarë Më shirë dhe ti një 100 pies Vesh një piesë e so e ka zbinë këtë botë No, thenon i ka njëtë për, për ahiratë Nëse në këtë bot, me një pjesë të kësoj mëshire, nona e donë djallën e saj, apo vajzën e saj, apo prindje e mëshurën të fmihën e saj, apo kafësha e ruan dhe e gërsina e ruan të vogën e saj, me një rahmet. E ato në thëronë, për këni një umë në kërme, për neve, inshallah. Mirë, po kjo nuk duhet të pasaj me në bëme të e kalu kufirin. Andaj, balansime s'i kërkuar. Shë ka në gjdo, gjdo vejë për në të jemi të ekwilibruar, mështë të i kalojmë, mështë të i projmë kufirin, në asë një gjë, asë në frike, asë në shpresë. Sikur që kanë thënë djetarët, se besimtari u thënë për të kallahu i manuar me dy krahë, apo, krahë i frikës dhe krahë i, i shpresës. Në qovë se e ngritë për të nevojes, krahën e frikës dhe balansoa dhe bjenë tokë, për si të ngritë shumë krahën e frikës, Diri në atë masë Sa që fillon me Me u shgëny Fillon me u dekuraju Në bëtë johë pëpunojmë Ka të kemë na Së në bënë Allah nëjve ka buët punë Ose dikush ka buët gjinahë Për shemë më thëtë Allah, Allah, së në fali më kërë Ta këto gjinahë që i këmë bo Kë njëri ka në ujë me balanë së kjo të ra E ka qënë shumë krahën e E pa shpresës Do të mengrit krahën e shpresës Tjetëri Allahu boftarë asë kundë si ka si duhet Asë tëvën se ka si duhet Asë kvalitet e punë se ka si duhet Shpërstan menajt me Ebu Bekri më barë në gjenet Me qka, Allah? Me qfarë pun? Me, me qka? Përëndaj, shikur se ka thonë Ebu Bekri, radiallanu Me në transmitim të përësisë e ti ka thonë Allahu gjallë gjelalu i ka përmen banorët e gjenetit me punët e tyne Kudo që i kje përmenë Koran, Allahu gjënet litë A i ka përmenë me emna? Me emna, filoni, fisikën, gjënet Ska në koran kështu A i ka përmenë, Allahu gjënet litë Me njërë Ose me kohë të jetës Ose me venë, asë gjërë Me qëka jam përmenë gjënet litë në Koran? Me punë dhe t'yne Po këshurë që të punë, ku jeti me të? Allahu kër i ka përmenë Banort e zjarit në Koran Me qëka i ka përmenë? Me emna? Juoshika porman me amna, i ka porman me cilësive me vepra. Kush e bën kët, kush e bën at, kush e bën kët, në xhehenam do të përfundon. Andaj shikoj këto vepra, si që ndën ti me këto vepra. Ku jeti me këtu? Balansoj jetën tënde, edhe me shpresë, edhe me frikë. Lexo edhe për xhenet, edhe për xhehenam. Apo, lexo edhe për banorët e xhenetit dhe kënaqur dhe lut Allahun me çimpi tyne. Po lexo edhe për banorët e xhehenimit dhe lutet Allahu xhelleuha që të ruan gjithmonë siç është beyti i. Kështu dhe kësh e balancon besimtarin. Dhe kjo është porosia e Abu Bekrit radhiyallahu taala anhu e cili me të vërtetë nëse sikurse si ka fillim e analizojmë dhe meditojmë në saj, do të na paraqitë shumë të dhëna ozime me të vërtetë domosdoshme për ta rregulluar jetën tonë. Andaj të nosem thellë përfund po them se, se me, me të vërtetë shumë kimë nevojë me drejtë jetën tonë. Shumë kimë nevojë me punuar me veten tonë, para se me me të punojmë me dikën tjetër, para se u marrë me dikën tjetër. Kemi nevojnë me investuar në vetën tonë Me regullu këtë kas Edhe në editurit që po mbrëtnon Edhe në vepra që po mbrëtnon Edhe këtë kët që regullim në, në, në, në vlerësim të veprave Farz i kara në na file Na file kara uh, Hyp mi, mi, mi farz Kjo pun e rëndësish me kara poshta Edhe që ka që së qësë është rëndësish me hyp shumë nalt Kemi nevojnë me, me regullu Me regullu Me bojnë regullim më rëndëshmë Apo një a, regjistrim të gjendjes tonë Kujemi nga se nëse a bënë vetës tonë një pyytje, e shëse përgjigje është e hidhur, apër. aja pyytje është a je i gatë shumë, me që gjendje, me këtë mënyrë të jetës, Allahot me i dojtë për para, me do në në gari, sështë i përnimi kësh me kërku edhe një afatë, veqë edhe pak, a po, veqë edhe pak, e po që ato edhe pak, shëtëzoja se nuk dhjetë kur është fundi, rëglojetën të nd Përveç se purdetoja rregulloi agjendën, planifikoi jetën tonë deditorë, javora, muja, jeta tonë Allah. Ku është vetën tonë timas një vete? Ramazan na arshëm, ku kimë kon me dëvetshmëri? Ramazan na arshëm, ku kimë kon me dije? A qyf njëti që më premtuosh ti çka? A ti më jekëdëshka, ekse marr? Kjo është porosia e baba kët, radhiyallahu taala anhu. Allahu جل وللا na përmesoi gjendjen tonë. Dhe Allahu جل وللا mësoi që më vërtet të jemi të rregulluar dhe të jemi më të vërtet, ashtu sikur që, Allahu Gjallu Ale edon që takimin me të takimi pasajt e letë. Dhe porosia që e kathonë në fundë e Bubekri, për e lëmë për takimin në arshëm në lidhe me rëndimin e peshores, në lidhe me qështjen që peshore tjetë e letë, Allahu Gjallu Ale në ruajt, me ka që për e dhe ufëndu, sallallam ala Muhammed, ala Ali, sallallam ala Ali, sallallam ala Ali,